Старий Тхір Рон був поважним членом гільдії жебраків. Він був бормотуном, справжнім професіоналом. Він міг ходити серед людей і бормотіти щось своєю мовою, поки ті підсвідомо не починали давати йому гроші. Люди думали, що він божевільний, але насправді це було не так. Просто він перебував у контакті з реальністю космічного рівня, а тому йому важко було помічати дрібніші речі, такі як інші люди, стіни і мило. Хоча на дуже дрібні речі, такі як монети, він мав просто першокласний зір. Тому він зовсім не здивувався, коли повз нього пробігла красива молода жінка, зриваючи з себе одяг. Такі речі трапляються весь час, хоча досі лише всередині його голови, а не назовні. А потім він побачив щось незвичне. У провулку зникла струнка золотиста блискуча тінь. А я ж казав їм. Я казав їм, я казав їм, почав він. «Жебрак дасть їм палецю протилежним кінцем. Чоб ти біг. Тисячолітня рука і креветко! Я казав їм!» Коли ангва знову з'явилася, господь завеляв тим, що технічно було його хвостом. «Знайду більш відповідний одяг», – дразнив він, досі тримаючи в роті кістку. «Я тут приніс тобі невеликий вдову носюк. Він кинув кістку на бруківку. Звірячі очі ангви також не оцінили дарунка. «Навіщо це?» – запитала вона. «Оці кісті повно поживного кісткового мозку». Образився пес. Забудь, відмахнулася Анґла. Добре, як ти зазвичай потрапляєш до гільдії найманців. А після цього ми могли б повалятися у смітті десь на вулиці Федре, сказав гаспод. Обрубок його хвоста досі стукав по землі. Там є щури, від яких шерсть дибки стає навіть на. Ні, добре, забудь, про що я згадав. Швидко закінчив він, побачивши, як ангоні очі спалахнули зовсім непривітними вогнями. Він зітхнув. Я каналізація. виходить із кухні. Сказав він. Достатньо широка для людини. Недостатньо навіть для гнома. Але сьогодні не наш день. Сьогодні вечір спагетті. А у спагетті не буває багато кісток. Та припиниш. Він покульга за ангвою. Це була гарна кістка. Сказав він. Ледь-ледь почала зеленіти. Га, більше б заклад від цукерок, від того пана Здорованя, ти би так грубо не відмовлялася. Він аж вирискнув від її раптової атаки. Що ти версеш, Йолопе? Нічого, нічого. Він потягнувся за нею, супроводжуючи подорож тихеньким повискуванням. В Англии також не було приводу для радощів. Використання шерсті її ікол кожного повного місяця було справжньою проблемою. І коли вона подумала, що їй нарешті пощастило, вона щоразу виявляла, що мало хто з чоловіків готовий навіть заради кохання миритися з воєм та надмірною волохатістю. І тоді вона присягнула. Більше ніяких стосунків такого роду. Що стосується господа, то він давно примирився з життям без любові, або принаймні не очікував більшого, ніж практична прихильність, яку він пережив з наївним Чихуахуа, та короткі епізодичні зв'язки з ногою листоноші. Порошок Номероденко взнув металеву трубку по складеному шматку паперу. Чортів Ваймс. Тоб міг подумати, що він попри це до самого оперного театру. Через Ваймза він втратив набір трубок. Але залишилося ще три таких самих. І вони досі були тут. Мішок порушку номер один та елементарні знання про лиття зі свінцю ось і все, що було потрібно для того, аби керувати містом. Ружо лежало на столі. Блакитне сяйво сочилося прямо з нього. Або, мабуть, не стільки сяйво, скільки блиск, і, звичайно, це просто блищало мастило. Слід було повірити, що це просто мастило. Ружо було металевим, воно не могло бути живим. Хоча. хоча. Кажуть, це була звичайна жебрачка. І що з того? Це було позапланово. Це не моя провина. Це твоя провина. Я просто ружо. Ружа не вбивають людей. Люди вбивають людей. Ти вбило клевця! Хлопчина сказав, що ти саму вистрілило. А він же тебе відремонтував. Чекаєш на подяку. Він зробив би ще одне ружо. І тому ти його вбило. Звичайно. Просто ти нічого не розумієш. То був голос у його голові. Чи то був голос ружа. Він не був певен. Едвард казав, що голос був. Голос обіцяв дати тобі все, що забажаєш. Англі було неважко потрапити до гільдії, незважаючи навіть на розлючені натовпи. Деякі найманців, спадкоємця шляхетних домів, які мали стільки вухастих породистих собак, скільки уже бракала хміть, вступаючи до гільдії, брали з собою одного-двох. А звірина подоба Англі була породистою. Коли вона пропливала між будівель, її зустрічали захоплені погляди. Знайти саме той коридор теж було неважко. Вона запам'ятала план сусідньої гільдії і підрахувала кількість поверхів. У будь-якому випадку їй не довелося шукати. У повітрі цього коридору висів запах фейерверків. У коридорі також стояв натовп найманців. Двері кімнати були відчинені. Їх зламали. Коли Ангва зазирнула за ріг, вона побачила доктора Ребуса. Його обличчя було переповнене гнівом. «Пані Дауні!» – Біловолосий вбився, випростався. «Сер!» Я хочу, щоб його знайшли. Слухаюся, докторе. Насправді я хочу, щоб його поховали. З надзвичайною неввічливістю. Я встановлюю за його голову винагороду у 10 тисяч доларів і виплачу її особисто, розумієте, без податку гільдії. Декілька найманців безтурботно рушили подалі від натовпу, наче в них з'явилися термінові справи на зразок забутої вдома праски. 10 тисяч неоподаткованих доларів – це була виняткова винагорода. Дауні мав занепокоєний вигляд. Докторе, я думаю. Думаєш, тобі наче не платять за думки. Цей ідіот міг потрапити, бо знакуди. Я не казав шукати. Чому ніхто досі не виламав двері? Вибачте, докторе. Едвард покинув нас багато тижнів тому. І я не думав. Ти не думав? За що тобі платять? Ніколи не бачив його в такому стані, сказав господ. Позаду голови найманців почувся кашель. І з кімнати вийшов доктор Грим Ас. А, докторе, сказав доктор Ребус. «Здається, нам краще піти обговорити справи в моєму кабінеті. Згодні?» «Пане, мені справді дуже шкода». «І не згадуйте. Маленький чорт зробив нас обох блазнями». «Ой, не сприймайте як образу». «Е, пане Дауні, блазні та найманці будуть охороняти цю дірку, поки завтра не прибудуть каменярі. Ніхто не повинен пройти крізь неї, розумієте?» «Так, докторе». «Дуже добре». «Це пан Дауні», – сказав господ, коли доктори Боссе головний клон зникли у глибинах коридору. Другий серед найманців. Він почухав вухо. Доктора Ребуса він би продав за якийсь дерев'яний пені, якби це не забороняли правила Гіндії. Ангва висунулася вперед. Давній який витирав лоб чорною хусткою, опустив погляд. «Привіт, а ти новенька?» – сказав він і поглянув на господа. І цей його лоб повернувся. «Гав-гав!» – сказав господ. Обрубок його хвоста стукав по підлозі. «Іноді!» – додав він, звертаючись уже до Ангви. «Якщо спіймати його в доброму гуморі. Він може дати шматочок м'ятного печива. Цього року він отруїв 15 людей. Він майже такий самий талановитий у справі отрут, як і старі ребуси. «Я повинна це знати?» – спитала Ангва. Дауні погладив її по голові. «Знаєш, найманці не повинні вбивати, якщо їм не заплатять. Саме такі дрібнички мають значення». Тепер Ангва була досить близько, щоб побачити двері. На шматку паперу, застряглому в металевій дужці, було написане ім'я. «Едвард Дегибль. Едвард Дегибель, прочитала вона вголос. О, це прізвище, коли сонало на все місто, сказав господ. Жили на Королівському тракті. Колись були такі ж заможні, як Криозот. А хто такий Криозот? Який закордонний гад, багатій. О, але прадід що Дегибля страждав від жахливої спраги, а дідусь спадкий був до спідниць, розумієш, у чоловічих спідниць. І хоча старий Дегибель, батько теперішнього Дегибля, ну, він був відтверезим і відносно нормальним, але протренька врешту сімейних грошей через те, що не міг розрізняти числа один та одинадцять. Як така вада пов'язана з банкрутством? Пов'язана, якщо ти збираєшся пограти у вбогого пана Цибулі з серйозними хлопцями. Перевертані собака простували коридором далі. А про самого Едварда що знаєш? – спитала Анґва. Ні, маєток нещодавно було відчужено за борги. Едварда я там не бачив. Та ти просто собака інформація, – пожартувала вона. Ходжу, броджу. Собак ніхто не помічає. Господь зморщив ніс і так схожий на в'ялий трюфель. Відько, ружом засмерділо. Так, відчуваю, що дивним, сказала Анга. Що? Щось не так. Були й інші запахи невипрані шкарпетки, інші собаки. грим доктора Гримаса, вчорашня вечеря, повітря наповнювали усілякі аромати, але запах фейерверків, який миттєво змушував ангу думати про рожо, заполонив усе та пік у ніс, наче кислота. Щось не так. Не знаю. Можливо, запах ружа йде. Ні. Запах ружа тут почався. Ружо зберігали тут роками. Правильно. Гаразд. Що ж, у нас є ім'я. Можливо, для моркви воно щось значитиме. Анва побігла сходами. Вибач. Несміливо почав господ. Що? А як ти знову стаєш жінкою? Я просто виходжу з місячного світла і концентруюся. Ось як це працює. І все? Одній повного місяця я можу перетворюватися туди-сюди навіть протягом дня, Якщо захочу, звичайно. Я не можу не перетворюватися лише тоді, коли на мене потрапляє місячне світло. А ти чула про Вовкобій? Вовкобій це рослина, здається, різнове та а що? Він тебе не вбиває. Знаєш, не треба вірити всьому, що чуєш про перевертнів. Ми люди, як і всі інші, більше часу, додала вона. Вони покинули межі гірдії і попрямували до алеї, куди успішно дісталися, але тепер там не вистачало певних важливих речей, які були коли вони йшли звідти. Найбільш помітною втратою була уніформа Ангви, але не вистачало також і старого Тхора Рона. Дідько. Вони дивилися на порожні клапти Грязюки. «Інший одяг є?» – спитав господ. «Так, але лише на вулиці В'язів, і це моя єдина уніформа». «Коли ти в людській подобі, одяг обов'язковий?» «Так». «Чому?» – я гадав, що оголена жінка у будь-якій компанії почувається, як удома. «Я віддаю перевагу одягу». Гаспод понюхав землю. «Тоді рушаймо!» – зітхнув він. «Краще нас догнати старого ткорарона до того, як твоя кольчуга перетвориться на пляшку обійми ведмедя. Згодна?» Анва озирнулася. Запах старого ткорарона був практично матеріальним. «Гаразд, але зробимо це швидко, вовкобій. Та тобі не потрібні дивні старі трави, щоб життя стало незручним, якщо один тиждень на місяць у тебе на дві ноги і на чотири суски більше, ніж потрібно». Навколо палацу Патриція і поза гільдією найманців зібралися натовпи. Не можна було не помітити численних жебраків. Вони мали огидний вигляд. Мати огидний вигляд – це особливий талант для будь-якого жебрака, але ці були огиднішими, ніж потрібно. Представники міліції визирнули за ріг. «Там сутні людей», – сказав колон. «І багато тролів біля штабу Доної Сторожі». «І де натовп найбільш дрімучий?» – запитав Морква. «Я ж сказав, там повно тролів. Дрімучі Почав було колон, але вчасно тямився. «Жартую», – додав він. «Дуже добре», – сказав Морква. усі за мною». Гомін притих, коли міліція пропрямувала, проскріпіла, пробігла та пройшла на кісточках кулаків повштаб штаб сторожі. Їм перекрила шлях пара дуже веселих тролів. Натовп дивився у тиші. Натов почікував. «Що секунди?» – подумав колон. «Хтось може щось бурнути, і тоді усім нам кінець». Він підвів погляд. Повільно та орив, часто Біля жолобів з'являлися голови гаргулі. Навіть вони не хотіли прогавити добру бійку. Морква кивнув двом тролям. Колон помітив, що на них рослили шайники. Флюорит і боксит, чи не так? Дружно почав Морква. Флюорит машинально кивнув. Боксит був дрімучішим, тому він просто дивився на Моркву. Я шукав саме таких добрих хлопців, як ви. Продовжував Морква. Колон хопив шолом, спробував сховатися в ньому, наче молюск десятого розміру, намагався втиснутися у мушлю першого розміру. Боксид був схожий на лавину з ногами. «Ви підлягаєте мобілізації», – сказав Морква. «Колун?» – визирав з-під краю шолома. «Зброю видасть капрал Нопс. «Молодший констабель Щебень приведе вас до присяги». «Наміть він замислився. Ласкаво просимо до народної міліції. Пам'ятайте, у кожного молодшого констебля при собі є кийок Тролі не вирушилися». «Не хочу! Не хочу в ме-ми-мі-ліцію», міліцію", заперечив заперечував боксід. Ти природжений офіцер. Я на цьому розуміюся, намагався його підбадьорити Морква. "Гей, ви не можете взяти їх у крикнув із натовпу гном. "Чому? Вітаю, пане Місноруче", сказав Морква. "Приємно зустріти тут лідерів громад. Чому їх не можна брати до народної міліції?" Усі тролі уважно слухали. Міснорук зрозумів, що раптом опинився у центрі уваги, а тому вагався. "Ну, у вас є тільки один гном, це по-перше", почав він. "Як гном за документами?" спокійно зауважив Морква. Здавалося, що місно рук починав нервуватися. Весь вигляд Моркви був далекий від гномських стандартів, тому часто ставав аргументом праворадикальних гномів. — Ти дещо за великий, невпевнено сказав він. — Великий? А розмір визначає належність до гномів? — вимагав пояснень Морква. — Хм, так, — прошепотів Дуболом. — Аразд, аргумент приймається, — сказав Морква. — Це вагомий аргумент. Він оглянув натовп. — Що ж нам потрібні чесні законослухняні гноми. Ось ти. Я? прокинувся якийсь необачний гном. Попередні судимості є? Ну, не знаю. Наскільки я можу судити, я зекономлена копійка це зароблена копійка, гаразд. І я візьму ось ви двоє, і вас. Ще є чотирьох гномів, так? Більше нема на що скаржитися. Не хочу бути поліцією. знову повторив Боксид, але в його тоні вже відчувалася невпевненість. Ти не можеш зараз піти, сказав щебінь. І наші гноми переможуть за кількістю. Це цифри. Вони переможуть. Я не хочу бути ніякою міліцією, сказав гном. Решки трусяться, ага, дражнив Дуболом. Що? Та як ти можеш. Я не гірший за будь-якого довбаного троля. А раз. Значить, ми все вирішили, сказав Морква, потираючи руки. Виконувача обов'язків констебля Дуболоми. Сер? Гей, сказав Щебень. Як це він раптом став повним констеблем? Він командує новобранцями гномами, пояснив Морква. А ти керуєш новобранцями тролями, виконувач обов'язків констебля щебню. Я виконувач обов'язків повного констебля, відповідальний за новобранців тролів. А вже ж. А тепер, молодший констеблю Боксите. Будь ласка, дай мені пройти. Позаду моркви щебінь зробив великий гордий вдих. Не хочу бути. Молодший констеблю Боксит, Ти жахливий великий тролю. Стати струнко, салютувати негайно. Відійти з дороги капрала моркви. Ви, двоє тролів, сюди швидко. Раз, два. Три, чотири. Зараз ви вартові. Прокляття. Не можу повірити, що бачу таких шалюгідних тролів. Звідки ти Боксите? Косневи гори тільки. Щебінь на мить подивився на пальці і сховав їх за спиною. Із косневої гори спускаються тільки дві речі. Каміння та. та. Він відчайдушно намагався мислити. Інше каміння. Боксити ти з яких? Ще чорт забирай, тут відбувається. Двері сторожі відчинилися. Капітан виверт вийшов із мечем у руці. «Ой, пара дурних тролів! Прямо зараз підняти руку і повторювати трольську присягу!» «Ага, капітане!» – привітався Морква. «Я прийшов поговорити». «Я брали Моркво! Ти справжнє нещастя!» – пробурмотів Виверт. «Що за діяльність ти тут розгорнув? Я буду робити те, що мені накажуть». «Не хочу бути!» Хеп. «Я буду робити те, що мені накажуть!» «Я просто випадковий перехожий!» – весело сказав Морква. Ну, випадковий перехожий, я тут старший офіцер, і ти можеш йти до всіх чорт. Вагом аргумент, сказав Мурква, і він дістав свій чорний блокнот. Я усуваю вас від обов'язків. Бо інакше мені заб'ють мою гуську голову у плечі. Бо інакше мені заб'ють мою гуську голову у плечі. Що, ти ненормальний? Ні, але зі всією повагою можу припустити, що божевільний ви. Для таких подій є правила, встановлені... І хто надав тобі такі повноваження?» Виверт дивився в натовп. «Га? Може, ось ця зграя озброєного непотребу? Вони тебе уповноважили. Морква мав здивований вигляд. «Ні, звід законів і постанов міста Анкморпорка. Усе тут. Чи можете ви показати, які у вас докази проти вуглеморда?» То отроклятого троля! Та він троль!» «І?» Виверт узірнувся. «Знаєш, я не зобов'язаний говорити з тобою перед усім цим набродом!» власне кажучи, за правилами зобов'язані. Ось чому це називається доказами. Це означає те, що доводить певний факт. Ви повинні довести його провину. «Слухай», – прошепів Виверт, схилившись до Моркви, – «він троль. Хоть у чомусь, але він винен. Ви не всі в чомусь винні». Морква яскраво посміхнувся. Колону пізнав цю посмішку. Коли Морква так посміхався, то здавалося, його обличчя ставало восковим і починало блищати. «І через це ви його заарештували». Саме так. О, розумію. Я тепер розумію. Морко повернувся. Я не знаю, що ти тут почав виверт. Люди навряд чи помітили морквені рухи. Лише якийсь розмитий силует, звук, наче на підлогу, впустили кусок м'яса. І капітан уже лежав на бруківці. У дверях обережно з'явилися пару членів денної сторожі. Нарешті всі усвідомили гуркіт. Нобі крутив над головою Моргенштерн. Шпичаста куля свистіла на кінці ланцюга. Однак спечаста куля була дуже важкою, а різниця між Нобі та гномом була більш формальною, ніж фактичною. І вийшло так, що Нобі і куля почали обертатися одне навколо одного. Якщо Нобі відпустив би кулю, то у нього з нею були б рівні шанси влучити в мішень. Жодна з перспектив не була приємною. — Нобі, припини це! — прошепів колон. — Не думаю, що чинитимуть спротив. — Рада, не можу зупинитися! — Морква облизав кулака. — Сержанти! Як гадаєте, це підпадає під поняття мінімально необхідної сили? запитав він. Здавалося, він щиро хвилювався. Фреде, Фреде, що мені робити? Нобі перетворювався у налякану розмитість, якщо розгойдати ж почасту на ланцюгу, єдиний можливий варіант продовжувати рух. Зупинка забезпечить лише цікаву, але коротку демонстрацію спіралів дії. Він же дихає? замислився колон. Отак, я не сильно вдарив. Значить, звучить досить мінімально, сер, констатував колон. «Фреде!» Коли Моргенштерн знову пролетів понад ними, Морква наче ненароком простягнув руку і спіймав його за ланцюг. Потім кинув його в стіну, де той успішно застряг. «Ей, ви всі у штабі сторожі!» – сказав він. «Виходьте!» Вийшло п'ятеро чоловіків. Вони обережно обступили свого вже переконаного капітана. «Добре, тепер ідіть і приведіть сюди вугли морда». «Ем, капрале Морква, він трохи не в гуморі. те, що його прикували до підлоги?» Додав черговий охоронець. Отже, сказав Морква, зараз час його відкувати. Чоловіки нервово переставляли ноги, можливо, пам'ятаючи старе прислів'я, яке дуже добре підходило до цього випадку. Примітка. Ось яке прислів'я. Тому, хто прикував троля, а особливо скористався ситуацією і кілька разів відлупсів його ногами, краще не виявлятися тим, хто цього троля звільнить. Морква кивнув. Ви не мусите його звільняти, але, може, вам варто трохи відпочити, сказав він. У цю пору року дуже радять відвідувати квірм, ввічливо втрутився сержант Колон. Подивитися на квітковий годинник. Ем, ну, раз ви вже згадали, я можу взяти кілька днів у зв'язку з хворобою, сказав один із них. Якщо ще тут трохи побудеш, вона настане швидше, сказав морква. Вартові диної сторожі зникли так швидко, як дозволяла пристойність. Натовп навряд чи приділив їм хоч крихітку уваги. За моркви спостерігати було в рази цікавіше. Правильно. – сказав Морква. – Щебню, візьми своїх людей і приведи в'язня. – Не розумію, чому? – почав якийсь гном. – Ану, заткнися, бридке створіння! – крикнув Щебінь, сп'янівши від влади. Слова впали, наче лезо гіліотини. У натовпі кілька вузлуватих рук стиснули руків'я, приховане під одягом зброї. Всі дивилися на Моркву. – Це було дуже дивно. – пізніше згадував Колон. – Усі дивилися саме на Моркву.